A de vida de hoje é uma história de desportos radicais praticados em ruas que descem, que não são exatamente os protocolares para os desportos radicais. Chama-se precisamente a história de desportos radicais. A desportos radicais Eu não tinha prancha de surf, também não havia praia, só uma rua a descer, a vida está cheia de histórias com ruas a descer. Nunca tive equipamento de escalada, a rua fazia fronteira com umas terras, também chamadas montes, mas nada que justificasse cordas e mosquetões. As ruas que descem, não sempre para lugares que sobem, ali então não via eu, mas nós. Vários grupos de nós, que se cruzavam de mil maneiras, noutros tantos nós, atados e desatados. Nós vivíamos com os pés ora no alcatrão, ora no granito, a melhor das terras para receber raízes. Naquele vale escuro que seria Lisboa, se Lisboa tivesse montes e ruas que descem, surgiram os mais absurdos dos esportes radicais. Morreram com a nossa infância. Daí a ignorância geral e aquela que me deu é mais. A do comitê olímpico acerca do pinto-pongo em mesa de cozinha de forma casquinada, o do futebol de cabeça em vãos de escada com mais de dez degraus. Cada modalidade sobrevivia pouco ao frenzinho de uma época. A foi talvez o da Fórmula 1, em carrinhos de esferas. Assaltaram-se as oficinas de automóveis com pedidos de regulamentos a ser tecnicamente aplicados em ripas, o mesmo paus. O semieixo traseiro era fixo, o dianteiro movia-se com a ajuda dos pés travões e de uma corda volante. Sobramos, assentava uma tábua mais larga, cabina, onde se sentava o piloto equipado com suor. A descida da rua produzia ruído industrial capaz de acordar cidades moribundas. E a prova disso estava na velha sura do terceiro, bem que ela gritava as nossas culpas e o desejo dela no avanço da doença terminal do marido. Havia quantidade e variedade de velhos e doentes, mas nenhum se passou por causa dos desportes radicais. Alguns carrinhos eram de marca, como a muito popular estrela da Mercedes. Só esses davam cheia à hora que a organização exigia. A meta oficiosa era na curva e a molhada. As ruas que descem são perigosas. Nada de mais, apenas inclinação. Os montes subidos também continuam a sua dose de risco cenarizado para o castelo. Sustenha-se a respiração. Uma navalha esculpia na terra como uma tatuagem aquele exemplo de clássica arquitetura militar. A conquista tinha que se rasgar com percursos unidos pelas armas espetadas na terra. Contavam apenas as que ficavam irtas e vibrantes. Grande aventura ter uma navalha na mão, no meio dos montes para atirar com força e gritos. Os gritos são indispensáveis. Doía mais o círculo dos calduços por causa do silêncio imposto. No meio de uma apertada roda de estátuas, proibidas de mostrar os dentes, alguém se mexia como doido. Separasse parasse, oferecia a nuca a fortíssima palmada anónima. Se vislumbrasse o autor, caía ele no buraco negro. Não era fácil trocar de abismo. Mais radical só mesma porrada. Mas nas ruas que deixem, andar a porrada requeria ou muitas regras, ou regra nenhuma. Cinco decilitros, tal o nome da pequena peça representada na sequência de uma provocação grave e respectivos empurrões gritados. Alguém tomava a iniciativa de cuspir para o chão. Nas ruas que descem, cuspir era tão indispensável como gritar. Dos contendores, aquele que pisasse primeiro a bisga estava obrigado a oferecer os tais 5 decilitros ao outro. Consistiu o gesto em lamber os 5 dedos da mão e, suprema humilhação, tocar com essa unidade para o rosto do parceiro. Ficava então do lado dele a obrigação do primeiro morro. Por essa altura, entediados com o balé, choviam sugestões radicais, logo ali aceites. Nas ruas que descem, É grande o poder de sugestão. João Paulo Coutrin, Lisboa. João Paulo Coutrin, o nosso convidado da semana, é jornalista, e escritor, recentemente autor de Boca de Incêndio, do jornal Expresso, é autor de livros infantis e escreveu recentemente a fotobiografia de Bordal Pinheiro. Sabes que eu, eu não conheço João Paulo Guterim, mas devemos ter a mesma idade, porque isto aconteceu uma vez, isto dos 5 decilitros, eu fiz isto uh, a um tipo e fugi, ele era maior que eu, agarraram-me, uh, portanto maniataram-me e o outro deu-me um, uma pera uh, no olho, portanto há coisas de honra que têm que ser respeitadas e eu faltei à convenção e então fui castigado. É o ritual de iniciação, é, depois a partir daí foi sempre a piorar. Um completamente, sempre a levar mais. <risos> E porque estamos no Natal, não podemos terminar sem o tradicional Bom Natal!